Hazugságok a Károliban Kedves olvasóm! Azért, hogy fejezet cím legyen fenti fejezet cím, ne pedig két mondat, csupán azért szorítkoztam erre a szövegre. Ha azonban miként ez egyébként feltett szándékon pontos és szabatos kívánok lenni, akkor azt kell lefejezet elé írnom, hogy különféle hazugságok és megtévesztések a magyar bibliafordítások esetében, különös tekintettel a revideált Károli verziókra. Nos beláthatod, ez fejezet címnek túl cifra lett volna, pedig ez a lényege alább következő fejezetünk témájának. A figyelmet behőn ajánlott a Szent Tehén, avagy Dogmák Árnyékában című írásom kapcsán azt írtam, hogy abban végleg lezárom a szabad akarat-szabad gondolat témakörtárgyalását. Ám ismét csak olyan ismeretek birtokába jutottam, amelyek legalább egy rövid kis fejezetrésznyi figyelmet mindenképpen megérdemelnek azok részéről, akiket komolyan, valóban érdekel az Isten igazsága. Itt valójában már nem is a szabad akarat e világi létét vagy nem létét boncolgatnám, hiszen tettem ezt eleget korábban, ráadásul ezt három igeverssel elintézhetnénk. Tudom... Kíváncsi lennél ezekre, de itt nem idézem ezeket, hiszen nem hármat, de százhármat idéztem már legalább előző írásaimban ezekből. Mint mondtam, elég ha a Szent Tehén című munkám elolvasod, abban megtalálsz minden lényeges tudnivalót ezzel kapcsolatban. De, hogy ne legyek hiteltelen itt sem, most nem igét, hanem egy nagyon logikus gondolatot azért adok neked a témát illetően. Gondold csak át! Ha van szabad akarat e világban, akkor úgy hiszed, hogy ez csupán néhányaknak adatik meg vagy mindenkinek. Ha Isten igazságos már pedig nem hogy az, de ő maga az igazság, akkor nyilván mindeninek a jóssal lenne ez, ha lenne. Így, mivel sátán is e világ lakója, mi több fejedelme, ahogyan az én uram mondta János 14 nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije, akkor ha valakinek, hát neki kellene, hogy legyen ebből, de neki egyértelműen nincs. Ha pedig neki nincs, akkor talán neked, vagy bárkinek van. Miért mondom, hogy neki nincs? Szerinted, ha sátánnak lenne szabad akarata, akkor te most olvasnád-e sorokat? Szerinted, ha sátánnak lenne szabad akarata, akkor egyáltalán képes lennél bármit is olvasni. Istenről gondolkodni. Tudnád, hogy létezik a Biblia. Élnél egyáltalán. Szerinted. Ugye? De mint mondtam oly sokszor, sátán csak addig mehet el, ameddig a póráz engedi. Mint jobbő esetében jobbér egy tizenkettő. Az úr pedig Mandő a sátánnak, ímői, mindazt, ami van, kezedbe adom. Csak ő magára ne nyújtsd ki kezedet. És kiméne a sátán az úr elől. És, érdekes módon, jobbér életben marad. Volt baja elég, de életben maradt. Milyen érdekes! Szerinted, ha sátán döntött volna? Még a bőrt is lenyúzta volna jobbról, hidd el nekem. Tehát az a helyzet, hogy a Biblia pontosan alátámasztja ezt a meglátást számos igével, sátánnak nincs, azaz neki sincs, szabad akarata ezen a világon. Ha pedig neki nincs, neked van. Kérdem ismét. Erről itt ennyit. Ám mielőtt tovább mennék a keskeny úton, illetve azon a gondolatmeneten, amelynél tartottam, muszáj itt ismét befűznöm egy további mellékszálat a történetbe. Muszáj, mert annyira ledöbbentett, hogy nem is nagyon tudok mit kezdeni ezzel a tapasztalatommal. Hát leírom itt is, hát ha valaki megérti. Ezt nem ismét csak nagy mellényű felfuvalkodottságból mondom, hanem jóval inkább totális döbbenettel, hiszen mindazok, akinek eddig megemlítettem ezt az esetet, képtelenek felfogni miről beszélek. A felszínt értik, ám a lényeget nem. És itt nem a sarki fűszeresről beszélek, hanem teológusról, keresztény gondolkodóról. De következzék most valóban a lényeg. Egy olyan teológiai főiskola rektorának előadását hallgattam, ahol a szól és sriptura elvét vallják és tanítják. Ahol pontosan értik és tisztában vannak például azzal, hogy mit jelent a világnak a pápa és a katolicizmus, azzal, hogy mi motiválja ezt a szervezetet, hogy miért és merre tart, mi a szándéka és kit szolgál. Egy szóval egész jól képben vannak ahhoz képest, hogy keresztények. Ez nagy dolog. Manapság egyre inkább nagyon nagy, azt kell mondjam. De... És most jön a döbbenet, ez a fő iskolai vezető, konkrétan kijelentette ezen a Mi irányítja a történelmet és ki a történelem ura című előadásán azt, hogy már pedig Isten nem ura a történelemnek. Komolyan mondom, hogy tátva maradt a szám. Miután komoly tudós emberről, Pontosabban asszonyról, van szó, érveket is hozott nem is akármilyeneket, hanem igei érveket. A következőket mondta. ő legelőször is azt a felfogást, hogy Isten lenne a történelem ura és irányítója, kerekperec elutasítja a Biblia. „Ő, mindjárt mondok néhány igét, ami ezt egyértelművé teszi például a Jézus történetében ugye Máté evangéliumában vagy Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy a Jézus megkísértése történetében, hogy az ős ellenség, az a bizonyos sátán ugye akinek a neve is ellenséget jelent, úgy dicsekszik Jézusnak, hogy a világországai neki adattak és ő annak adja akinek akarja. Öhő, azután öhő maga. Jézus, amikor már az itt volt, illetve a küszöbön állt, akkor azt mondta tanítványainak, jönne világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije.” De ezzel a névvel, hogy a világ fejedelme megint csak az ős ellenségre utalt. Pál apostol meg egyenesen úgy fogalmaz, így nevezi, hogy e világ Istene. Ő, és ha a a legismerősebb még a kereszténységgel közelebbről nem nagyon ő ismerkedőkkel is és őhő a mi ugye mindjárt ott van a, a második kérés, jöjjön el a te országod. És a harmadik kérés, legyen meg a te akaratod mint amennyben úgy a földön is. Ha nem olyan gépiesen mondanák ezt keresztény tömegek akkor hamar rájönnének itt nevet, hogy ezek szerint nem Isten a történelem ura és irányítója, mert akkor nem kéne azért imádkozni, hogy jöjjön el az ő országa, pontosabban az ő uralma és, és nem kellene azt kérni, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. Tehát a, a mi ezek a kérései nagyon megvilágosítóak. Idézet vége. Hát igen, fenti igék valóban nagyon megvilágosítóak, csak sajnos nem a rektorasszony számára, mint alább ezt látni fogjuk. Mondom ezt minden tiszteletem mellett, hiszen ő éppen abban az évben szerezte a szakirányú, teológusi diplomáját amikor én születtem. Igaz azt sem az úr írta alá. Azt is megkívánom jegyezni, hogy az őzés és az egyéb kényszer szültekötő szavak, hű visszaadása az idézetem belül nem a okán történt, hanem mert egy igen fontos momentum. Ezért is idéztem így, azaz pontosan úgy, ahogyan a beszéd elhangzott. Miért fontos ez? Mert ha az Isten szelleme van az emberen, akkor úgy dől az emberből az igaz szó, mint a kristálytiszta vízfolyás. Egy pillanatig sem kell gondolkodnod, keresned a szavakat, mert nem is te gondolkodsz és beszélsz valójában, hanem az Isten sugalmazza a mondani valód. 2 Mózes 4.10 és Mándő Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok énékesen szóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal. Mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Az Úr pedig mandönéki, kiadott szájat az embernek. Avagy kitesz tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká. Nem de én, az Úr. Most hát eredj, és én lészek a teszáddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell. Ő pedig Mándő, kérlek, uram, csak küld, akit küldeni akarsz. És felgerjede az úr haragja Mózes ellen és Mándő, nem de atyát fia néked a lévi nemzetségből való áron. Tudom, hogy ő ékesen szóló és émöjő ki is előtt elődbe esmi helyt meglát, örvendezni fog az ő szívében. Beszélj azért vele, és ad szájába a beszédeket, és én lészek a teszáddal és az ő szájával, és megtanítalak titeket arra, amit cselekedjetek. Mint ebben az idézetben is pontosan felismerhetjük, minden az úrtól jön, amink van. Isten tesz minden egyes embert némává, süketté, látóvá vagy vakká. Fizikai és szellemi értelemben is. Különösen úgy. Na mindegy. Ő a tudós. Én meg vagyok, aki vagyok innen a falu széléről. Jaj nem, ne vádolj butasággal. Én is az vagyok, aki vagyok. És mondom, amit mondok. Aztán, hogy kilátja jól, az majd kiderül otthon. De csak csendben, halkan jegyzem meg ismét, hogy számomra meglehetősen megkérdőjelezhető mindazok hitelessége, akik bármilyen, hangsúlyozom, bármilyen alapon pénzt kérnek bármiért is, amely az Úrhoz, Istenhez köthető. Megint egy újabb mellékszál. A kiadóm, pontosabban a könyvkészítő manufaktúra lelke, egyébként nagyon kedvelem őt, felhívta a figyelmem, hogy egy ügyfelük hosszú évek munkája után elkészített egy új szövetség fordítást, ha jól emlékszem. Szóval komoly dolog ez, ajánlja a szíves figyelmembe a művet. Mondom ez szuper, ingyen van. Teljes döbbenet következett. Hogy, hogy ingyen. Hiszen évekig dolgozott rajta az ember. Meg neki is pénzbe került. Érted? Nem is értik, hogy miről van szó. Hogy lehet a Bibliáért, Isten beszédéért pénzt kérni. Ez nem egy árucikk. Ez nem egy liter tej vagy egy kiló kenyér, fél kiló krumpli, hanem Isten beszéde. Ez nem egy könyv, hanem a könyv. Könyvek. Nem értik. Nem tudok mit mondani. Szóval a teológiai főiskolánál tartottunk és annak rektora meglátásánál. Egy teológiai főiskolánál, amely pénzt kér az oktatásért. Most nehogy azzal jöjjön valaki, hogy engem sem visz oda ingyen a busz, mi több, én sem ingyen tankolok. Vagy, hogy nekem sem adnak ingyen kenyeret a közérben. Értem én, hogy ők is ebben a rendszerben szocializálódtak. Értem, hogy természetesnek veszik a dolgot, mert úgy gondolják, hogy nekik ez a munkájuk, azért pedig nyilván anyagi fizetség jár. De ha így gondolják, hát rosszul gondolják. Isten ismeretének tanítása, a Biblia megismertetése az emberekkel, azokkal akik erre fogékonyak nem térítés-köteles szolgáltatás, hanem kötelesség. Hidd el, ha Isten ezt a feladatot szánja neked, akkor meg fogja teremteni a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy gyakorolhass te dolgod. Ha pedig nem teremti meg, akkor nem ez a te dolgod. Hiába is szeretnéd annyira. Ha te teremted meg a feltételeket, illetve azt. Gondolod, hogy te teremtetted meg ezeket, mondjuk nagy emberi összefogással létrehozol egy főiskolát, teljes szívvel meggyőződve arról, hogy Isten segített ebben, akkor felmerül a lehetőség, hogy valaki más segített a dologban, akiről te azt hidd, hogy Isten az. Isten kizárt hogy olyan intézmények létrehozását támogassa, ahol bármilyen, akár a legkisebb mértékben is szóba kerül a pénz vagy bármiféle ellenszolgáltatás elvárása az ő vele kapcsolatos ismeretek tanításáért. Mindegy, hogy mivel indokoljuk a dolgot, villanyszámla, fűtés, adó, nincs kivétel. Ezt kizárólag ingyen lehet csak hitelesen végezni. Mondom. Ahol pénzt kérnek bármiért is, ott nincs jelen Isten. Illetve persze igen, hiszen ő mindenhol jelen van, de nem abban az értelemben és vonatkozásban, mint azt az akár jó hiszemű mondjuk főiskolai oktatói, tanári karvéli. Ez van. Isten sosem kér pénzt, így aki valóban őt képviseli, az sem kérhet. Hiszen mindönd, ömid van, azt Istentől kaptad. Nem a te árud. Milliók kincse az. Mint a reménység, napsugár, tavasz. Különösen és kiemelten igaz ez a vele kapcsolatos tudásodra. Ha pedig ez így van, akkor hogyan kérhetsz el ezért pénzt? Ami Istenről és az ő beszédéről, a Bibliáról szól, az csak és kizárólag ingyen adható át. Krisztus kért pénzt az apostoloktól. Az apostolok kértek pénzt vagy javakat a tanításai kért cserébe. Számos esetben még az élelmükért is megdolgoztak éppen ott, ahol voltak és tanítottak. Mit mondott az Úr? Máté 18. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Nincs kifogás, nincs megmagyarázás. Itt van az igazság feketén-fehéren. És azok tanítanak Istenről, a Bibliáról, akik azt sem látják, hogy piacot csináltak a templomból. Nem szándékom senkinek a lelkébe gázolni, sőt, éppen ellenkezőleg. Ám azt mondtam, hogy ami a szívemen az a számon. A szívemen pedig az van, hogy az összes ilyen jellegű oktatási intézmény, de különösen a templomok homlokzatára kivétel nélkül ki lehetne, mi több, ki kellene írni azt a Krisztusi igét, amely a Máté 1514-ben, de még jobban ideillően a Lukás 639-ben is olvasható itt Károli szerint. Példa beszédet ismán dönékik, vajon a vak é -e a világtalant. Avagy nem mindketten a verembe esnek-é. -e? Dehogy nem. Na mindegy. Most nézzük inkább tudósunk érveit. Hiszen azt mondtam, hogy totálisan ledöbbentett, hogy tátva maradt a szám. Nézzük mit lát a papírbíró tudós szakember és, hogy mit látok én. Azt mondja tehát rektorunk, hogy azt a felfogást, mi szerint Isten a történelem ura idézem, kerekperec elutasítja a Biblia. El meglátásának alátámasztására szánt első érve úgy hangzik, ismét idézem, az ős ellenség, az a bizonyos sátán ugye akinek a neve is ellenséget jelent, úgy dicsekszik Jézusnak, hogy a világországai neki adattak és ő annak adja akinek akarja. Na kérem szépen! Ha valaki bírja a magyar nyelvet ezen a szinten pedig ez méltán elvárható, akkor világosan fel kellene ismernie azt a tényt, hogy a Lukács 4.6-ban olvasható adatot szó mit akar. A görögben itt az adatot át kifejezés szerepel. Az egy katolikus neovulgátát kivéve itt minden változat egyetért, még az 1626-os kádi féle is, ahol ugyancsak a nekem adattak szerepel, amelyet a neovulgáta frissítői ki tudja miért már enyémként éreztek helyesnek fordításukban. Ezek legalább rafináltan hazudnak a régi revideált Károli durva stílusával szemben. A katolikusok tudtak magyarul, rájöttek a veszélyre, amelyet a helyes szövegértelmezés rejt magában, ezért ezt kivették és egyszerűen behelyettesítették az enyém szóval, amely nem utal arra a nagyon fontos momentumra, ami a kulcsa a dolognak, konkrétan, hogy hogyan, miképpen lett az enyém ez a valami, esetünkben a világországai. A többi változat azonban elmondja, hogy akinek van füle, az hallja. Nekem adatott. Csia szerint kaptam. Vidő szerint nekem lett átadva. Most hamut hintek a fejemre és zsákruhába öltözve követem meg a rektorasszonyt. Ez nagyon komoly dolog. Nem gónyolódni szeretnék, csak a döbbent elképedés szól belőlem. Nem gondolom, hogy rosszat akarna rektorunk, azt viszont annál inkább gondolom, hogy nagyon rossz irányban ül a lovon. Tehát az első érv, ha valakinek, itt sátánnak, valami, legyen az bármi adatot, akkor tessék szíves lenni már meglátni azt a tényt, hogy ami neki adatott, azt valaki adta neki. Valaki által adatott neki. Ugye ez nem túl bonyolult. Nem ő szerezte, hanem Isten adta neki, hiszen adni csak Isten adhat valójában bármit is. Isten jóváhagyása nélkül senki nem kaphat semmit, lásd János 3.27. Felele János és Mandő, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Ez pedig Isten teremtésében minden teremtmény esetében igaz, hiszen Isten teremtette őket olyannak, ami ennek. Vagy pedig hagyta, hogy olyanná váljanak, amilyenné lettek, hiszen Isten mindent előrelátott, mielőtt még bármit is teremtett volna. Isten nem lehet meglepni. Ha tetszik, hanem a teremtés első pillanatától kezdve minden Isten terve szerint halad. Szerinted Isten nem látta előre a bukást. Sátán. Fondorlatát. Szerinted nem állíthatott volna oda két kerubotláng pallossal a fa alá. Simán megtehette volna. Ha akarta volna. De ő nem ezt tette. Nyilvánokkal. Tehát drága testvérem, itt, és mindenhol máshol is az ő teremtésében, minden a terv szerint halad. Ez így volt, így van és így is lesz. Csak van, aki rájön erre, és vannak sokan, akik nem. Még sátánnak sem volt a leghaloványabb fogalma sem arról, hogy Isten bolondot csinált belőle. Csak akkor jött erre rá, amikor az úr feltámadt. Akkor döbbent rá. Hogy mekkora bakot lőtt Krisztus megfeszítetésével. Hogy éppen ahhoz asszisztált teljes erőbedobással, amely a totális bukásba sodorta őt magát. Amikor erre rádöbbent, akkor vette a kezdetét az a három évszázados őrjöngése, amelyet ugye ma a császári keresztény ismerünk. Tehát visszatérve esetünkhöz, maga sátán ismeri el, hogy néki adatott a föld, illetve a világországai. Ezután pedig azt mondja, hogy ő pedig annak adja, akinek akarja. Na már most, megint csak na már most. Hogyan ismerjük sátánt? Ki ő? Igen, ő a hazugságatja. Tehát aki hisz sátán szavának, az mai nyelven, mondjuk pestiesen, szólva bélek, de mi itt mondjuk azt inkább, hogy naív. Szerinted sátán igazat mondott Krisztusnak? Mert a rektorasszony szerint igen. Hát, én kérek elnézést. Sátán tehát elmondja, hogy neki adatott ez a föld, majd azt hazudja ennek propóján, hogy ő pedig azt tesz vele, amit akar. Azaz annak adja mondjuk akinek csak akarja. Ez a sátán módszere. Először az igazság, azután az arra épülő hazugság. Szeretet, majd összefogás, ökumenizmus, mentsük meg a földet gyerekek. Egy igazság mag, Azután hazugság a köbű nem mag köré gyúrva. De nézzük a rektorasszony második érvét, íme. Jön a világfejedelme. Igen, neki ebből az jött le, hogy sátán a világfejedelme. Hiszen ezt mondta az úr. Na de. Mitől, hogyan lett sátán e világfejedelme, tessék mondani? Mert ez itt a valódi kérdés. Ha én egy rossz fiú vagyok, akit fülön csíp a pandúr, és bezár a dutiba, akkor előáll egy helyzet. Én bekerültem a dutiba, ahol van még rajtam kívül egy rakás szerencsementes figura. Ám én vagyok a legerősebb zsivány közülük, tehát mindenkit begyalulok, mindenki engem fog szolgálni a dutiban. Én vagyok a Duti ura. A duti istene. Bizony! Én vagyok a Duti fejedelme. Ezt én. De könyörgöm. Ettől még valaki berakott oda engem is, nem. Nála van a duti kulcsa. Ha pedig ezt megtehette velem, akkor ő a főnök nem igaz. Én csak a duti kisistene, fejedelme vagyok ekkor, nem a mindenségé. Ez bonyolult. Azt gondolni, hogy a duti fejedelme újat húzhat az ország királyával meglehetősen dőre nézett, vagy másként fogalmazva hatalmas szűk látókörűség nézetem szerint nem igaz. Pedig a keresztények így tartják. Hogy folyik a nagy küzdelem? Pedig de hogy. Ha a király gondolna egyet, az egész ugyi tokonó egy pillanat alatt ráomlasztaná erre a zárka hősre. Mert ő a király. Ugye ez tiszta? Istennek célja volt a gonoszszal is. Hallgass csak meg ezt az igét és aljástól azután egy kicsit gondolkodj el rajta. És saljás 45 7 károli. Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Figyeltél. Most lássuk a következő érvet. Mi atyánk második kérés. Jöjjön el a te országod. Ez nem azt jelenti, hogy nem Isten az Úr. Rektorunk értelmezése szerint a jöjjön el a te országod egyenértékű azzal, hogy jöjjön el a te uralmad. Jaj. Ezt pedig tényleg érteni kellene már ezen a szinten. Ez tipikusan az a meglátás, ahogyan a természeti ember gondolkodik, aki a betűben keresi az igazságot. Ha azt olvassa, hogy jöjjön el a te országod, az számára logikusan azt jelenti, hogy mivel még nem jött el, azért az még nincs itt. Ahogyan ide kapcsolódik a következő érve, a mi atyánk harmadik fohásza, a legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. Hiszen ha azt kívánom, hogy legyen meg a te akaratod, akkor evidencia számára az, hogy most nincs meg a te akaratod. Jó meglátás. Csak nem elég jó. Nézzük az elsőt, az egyszerűbb. Jöjjön el a te országod, egyenlő jöjjön már el a te országod. Az, amit megígértél nekünk. Az pedig világos, hogy ez majd csak a történelem lezárultakor fog eljönni. Ám ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jelen helyzet nem Isten akarata, terve szerint való. Egy ilyen helyzet Isten teremtésében lehetetlen. Mondom, az van és lesz, amit Isten akart és akar. Még egyszer és a ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Rektor, tanár, professzor, pap és miki tudja miféle tudós népség és fogalmuk sincs semmiről. Katasztrófa. Tehát a legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. Pedig ugyancsak nem a hiányt fejezi ki, és nem is a vágyat, amiként a jöjjön, már, el a te országod, hanem mint Krisztusnak a gecsemáné kertben történt meghasonlás a korlásd Máté 26.42, ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván, atyám, ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne. Igyam, legyen meg a te akaratod. Az Úr itt a belenyugvást és a megadást tanítja. Az elfogadást. Legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben úgy a földön is. Ennyi. A rektorasszony értelmezése szerint Krisztus a gecsenánéban azt mondja ezzel, hogy nem az Isten akarata érvényesül. Mert azt mondja, hogy lásd már 14.36, és Mandő, Abba, Atyám. Minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tájd. Az egyik vélemény, rektorunké, a természeti ember értelmezése, aki a betű szerinti értelmezést látja csupán, a második pedig a szellemi ember értelmezése, aki érti, hogy mit beszél itt az Isten. Mond ki így az igét, de legyen meg a te akaratod, miként a mennyben úgy a földön is. Érted már! Nem baj az illetve baj, de ha így hát így, ha valaki nem érti az igét 50 vagy 60 év után sem, csak ne tanítson már valótlanságot annak vonatkozásában. Különösen pénzért ne tegye ezt. Nol, térjünk végre vissza a főcsapáshoz. Tehát hazugságok a Károliban és hasonszörű rokonaiban. A következőkben arra mutatnék rá, hogy a ma használatos leginkább népszerű szentírásban mennyi hazugság bújik meg a szabad-akarat-szabad szabad gondolat téma kapcsán is. Mennyi manipuláció és olyan téveszme, tévtanítás, félrevezetés, amely a magukat kereszténynek valló, eművet téve tudó emberek világ és igazlátását irgalmatlan mértékben eltéríti, eltorzítja, s így a bennük élő métejt életben tartja, táplálja, hizlalja. Ezt látom tehát olyan nagy tiszteletben álló, közismert teológusok, tanítók esetében is, akik akár hosszú évtizedek óta foglalkoznak Isten igéivel mi több, oktatják és adják tovább tudományukat sokaknak. Ha pedig hazugságot tanítanak, hiába jó hiszeműen, az esetben függetlenül attól, hogy e tett szándékos vagy sem, az értőnek muszáj rávilágítania ezekre a hazugságokra, hiszen mi lehet fontosabb Isten igazságának megnyilvánításánál. Én tehát a következőkben, is, szándékom szerint ezt teszem. Az 1908-as revideált Károli fordításban 19 esetben szerepel a szabad akarat szópáros, még a görög szövegben egyetlen alkalommal sem. Vizsgáljuk hát meg ezt elsőként. 3 Mózes 22 18 Károli Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izrael minden fiának, és mondd meg nékik, ha valaki Izrael házából és az Izraelben levő jövevények közül felviszi a maga áldozatát, akár fogadásból akár szabad akaratból, amiket felvisznek az úrnak egészen égő áldozatul. Izraelit a magyar társulás szerint ugyanez. Szó járonhoz és fiaihoz, meg Izrael minden fiaihoz, és mond nekik, bárki Izrael házából és az idegen közül Izraelben, aki áldozza áldozatát, bármely fogadalmaik szerint, vagy bármely önkéntes adományaik szerint, amit áldoznak az örökkévalónak égő áldozatul. A 3 Mózes 22.18 kiemelt része tehát például a zsidó valamint például a Szent István társulat fordítása szerint önkéntes adomány. A szeptuaginta szerint pedig a irezin gób fordító szerint eretnekség, a katolikus szószedet szerint egy, párt, szekta, irányzat, irányzatosság kettő, emelés, előnyben részesítés. Ebből származik az eretnekség jelentésű hierezis szavunk. Majd aftón, gób szerint ezek a katolikus szószedet szerint övék, övé magáé, neki magának. Tehát ha nagyon egyet akarunk érteni a fordítókkal, akik nyilván értenek a fordításhoz, akkor fogjuk rá, hogy a saját irányzata, az övé előnyben részesítése az ugyan meglehetősen magyartalan, de ezzel együtt helyes fordítás, hiszen döntő részben efféle értelmezés szerint hozzák a magyar verziók. De, hogy lesz ez szabad akarat? Önkéntes ajándék, önkéntes adomány esetleg, de olyan, hogy szabad akarat hírből sincs a görög szövegben. Vagy ezt nevezzük szabad fordításnak? Akkor ez valóban nagyon szabad. Nem tudom ki, hogy van ezzel, de én a szabad akarat megfogalmazást itt igen manipulatívnak és erősnek, mi több szándékoltan erőltetetnek érzem. Hiszen az önkéntes felajánlás is elvileg az emberi szabad akarat alapján születik, ahogyan az önkéntes áldozat is. Ugye itt az önkéntes szóból eredeztethetjük a szabad akarat megfogalmazást, hiszen ha önkéntes, akkor elvileg semmi sem kényszerít bennünket arra, hogy megtegyük ezt az áldozatot vagy felajánlást az Istennek. De. Egyrészt annak ellenére, hogy tulajdonképpen minden fordítás erre próbálkozott mozdulni, látható, hogy a szótár szerint ez már egy meglehetősen elvont és sokadik lehetőség a görög szöveg értelmezésére. Kijöhet itt például olyan értelmezés is ha csak a szótárt nézzük, hogy ezek irányultsága, szándéka, szerinti adomány, a szándékot pedig tudjuk, hogy Isten adja a szívünkbe, legyen az bármilyen természetű is. De mi tudjuk, hol a helyünk, ne akarjuk túl a dolgot. Hiszen nem beszéljük a görög nyelvet még a tudós fordítók vélhetően igen. Nos, ha így van, akkor egyelőre fogadjuk el azt, amit ők állítanak jelen ége vonatkozásában. Ebben az esetben már csupán az zavarhat bennünket, hogy az ő értelmezésük sem egységes. De ismét csak. Ne legyünk annyira. Kukacos, szőrszál hasogató, a kákán is csomót kereső népek. Hiddjük el, hogy ez így helyes és kész. Vagy, tanuljunk meg ő görögül. Jó gondolat. Ám mivel pillanatnyilag nem bírjuk ezt a tudást, így fogadjuk el a fellelhető fordítások igazát. Én tehát most ezt teszem. Ám megint csak de. Miért van az, hogy a Károli és például a évé a szabad akarat, lásd Free Willa Föringz, szavakat érezte itt a leginkább helyesnek annak ellenére, hogy sem a szabad, sem az akarat görög szavak nincsenek jelen az idézet szöveg egyetlen pontján sem. Hiszen léteznek és nyilván léteztek az ógörögben is kifejezetten ilyen értelmű szavak, mint ahogyan a nemrég idézett Lukács 4-6-ban valóban konkrétan szerepel is a görög télo vagyis a karomé és a az azaz akaratszó. Ezeknek itt azonban, mint mondtam, nyoma sincs. Úgy vélem tehát, ha a szövegírója ezt szerette volna közölni, akkor ez lenne leírva konkrétan, és nem az, hogy önkéntes adomány. Mondjuk. Persze, mint mondtam az önkéntes adomány is elvileg szabad akarat által valósul meg, de miért nem hagyja e két verzió, hogy az olvasó maga süsse ki ezt a nagy igazságot? Miért kell a szájába erőltetnie ezt az egyébként meglehetősen erőltetett értelmezést? Ráadásul a Károli lapjain példanélküli módon 19 esetben is. Az ezéki el 46 12-ben például egyéb iránt meglehetősen magyartalanul, egy mondaton belül kétszer is. A magam részéről itt, illetve mind a 19 esetben tudatos manipulációt érzek. Annyit fűznék még ehhez, hogy ha nekem van igazam, és e világon szigorúan minden Isten előzetesen, még a teremtés előtt elhatározott terve szerint működik, amiként a Biblia ezt nagyon egyértelműen megfogalmazza például a zsidó 4 ban ahol a katolikusok megint csak csodásan hazudnak, hiszen bár a jó öreg vulgáta is torzít, de a neovulgáta és szit esetében még erre is sikerült rátenni egy lapáttal, hisz a neovulgáta még a vulgáta szövegét is továbbrontotta, még a szent Istvántársulat. Fordítása nemes egyszerűséggel, simán elhagyta az utolsó, a protestáns fordításokban a görökhöz igazodóan szereplő, jól lehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte, szövegű több mint fontos igesszakaszt. Tehát a Biblia például a zsidó 4.6-ban és a Máté 25.34-ben is konkrétan állítja, hogy minden készen van a világ teremtése óta, magyarul valójában a jelen világ történései egy fix, Isten által meghatározott és lefektetett terv szerint futnak, ha pedig ez így van, akkor egyrészt nyilván szimpla hazugsága például 3 Mózes 22.18-ban olvasható fordítás, illetve megfogalmazás, másrészt pedig értelmetlen is, mivel a e földön legyen az bármi, vagyis minden amit az ember tesz, az Isten. Akarata és szándéka szerint, annak megfelelően következik be. Így például egy áldozat, vagy egy felajánlás sem történhet meg nem, hogy szabad akaratból, de még csak önkéntesen sem. Ha Isten felindít téged erre, akkor boldogan mész és megteszed, ha pedig nem, akkor eszedbe sem jut ilyesmi. De nézzük tovább. 3 Mózes 22-21 Károli, majd a zsidó írás szerint. És ha valaki hála áldozattal áldozik az Úrnak, akár fogadásának teljesítésére, akár szabad akaratból, akár tulogféléből, akár féléből, épp legyen, hogy kedves legyen. Semmi fogyatkozás ne legyen abban. Most a zsidó szöveg. És ha valaki áldoz békeáldozatot az örökkévalónak kiváló fogadalmul, vagy önkéntes adományul a marhákból vagy a juhokból, épp legyen, kedves fogadtatásra. Semmi hiba se legyen rajta. Itt, és a legtöbb esetben, ahol a Károli az általam helytelennek, illetve szándékoltan manipulatívnak tartott fordítást hozza, ugyanaz a helyzet, mint az előző ége esetében. Azonos görög szavak alapján azonos magyar, az adott verzió szemléletéhez igazított értelmezés olvasható. A továbbiakban az ezekhez hasonlókat csak megjelölöm, de nem idézem. Ám a következő, 3 Mózes 22-23-ban, amely a Károli fordításban így hangzik. Hosszú, vagy kurta tagú ökröt, vagy bárány szabad akaratból való áldozatul vihetsz ugyan, de fogadási áldozatul nem lesz kedves. Utóbbi ége esetében tehát az az érdekes helyzet áll fenn, hogy a három Mózes 22, 18 és 21 igékkel azonos Károli féle értelmezés ellenére itt még azok a szavak is hiányoznak a görögből, amelyek a fenti két idézetben olvashatók. Itt már csupán annyi szerepel a szeptuagintában, amelyet szótár szerint ekképpen fordíthatnánk le, fogsz tenni önmagadnak. Ebből jött ki, következett Károlinál a szabad akarat. Ügyes! Ahhoz tehát, hogy a jelen magyar fordítások szövegét kapjuk, kisé meg kell erőszakolni az igét mindenképpen. Ezt csupán azért tartom fontosnak kiemelni, mert ez egy hatalmas lehetőség a szöveg eltorzítására. Gondolj csak bele, hogy hányan mennek a bibliai szövegeknek ilyen mélységben utána. Eleve alig vannak olyanok, akik elolvassák ezeket. Ezután, ha olvassák is, hányan értik meg? Hányan vannak azok, akiket mélységében érdekel az igen mondani valója. Akik pedig már megértik valamilyen szinten, elolvassák akár több alkalommal is, emészgetik. Gondolkodnak egy-egy szakaszon, azok vajon összevetik-e az elérhető verziókat legalább magyarul. Ha igen, akkor ezután összevetik-e ezeket a görög szöveggel. Mire a sor végére jutunk, a kapott szám nagy valószínűség szerint közelít a nullához, legalábbis százalékos arányban mindenképpen, ha csak a teljes magyar népességet nézzük. Ám azt gyanítom, így van ez világszinten is, sőt úgy még inkább, hiszen egy átlagos kínai, arab, esetleg indiai vagy afrikai embernek vélhetően fel sem merül a fejében egy ilyen jellegű igény. Rendkívül méltó és elgondolkodtató jelenség az, amikor meglehetősen magas biblikus műveltségű emberek esetében sincs meg a valódi megismerésre való igény. Valóban vannak olyan emberek, akik gyakorlatilag fejből tudják mondjuk a protestáns kánont, idézik bármely részét verszámozási és betű szerint, de van egy speciális szellemi szemellenzőjük, amely megdátolja őket abban, gondoskodik arról, hogy ezek az emberek ne akarjanak tovább menni egy bizonyos pontnál a megismerésben. Ez a sorompó, amelyről már beszéltem korábban. Tehát ezek az emberek annyira elmerülnek a saját idézőjeles tudásuk és a környezetük elismerésének, tiszteletének széktől tocsogó mocsarában, hogy fel sem merül bennük egy olyan lehetőség, mely szerint esetleg rosszul látnak bizonyos dolgokat. Ezek az emberek voltak éppen a legmagasabb szintű hamis proféták függetlenül attól, hogy tisztában vannak egy cselekedeteik valódi természetével vagy sem, hiszen ha valaki például főiskolai, egyetemi tanár, professzor, más esetben egy megagyülekezet vezetője vagy egyházi méltóság, akkor olyan helyzetben van, hogy a véleménye gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen. Önmagukat is tökéletesen képesek elhitetni abban a hamis tudatban, hogy ők bizony tévedhetetlenek, és amit állítanak, az a szent igazság. Általában ezt nem jelentik ki, de így gondolják. Ha valaki ellenvéleményt fogalmaz meg, azt vagy ignorálják, vagy látszólag megfontolják, de valójában nem törődnek azzal. Tisztelet a kivételnek, de majd meglátjuk. Ezek túlnyomó része tehát meg van győződve a saját tökéletes igazáról. Így járt maga a protestantizmus hattya Martin, bár az ő esetében könnyen elképzelhetőnek tartom a szándékosságot is, hiszen az, hogy a tettei ellenére életben hagyták őt, erről tanúskodik. A legkönnyebb elveszni a népszerűségben és az elismertségben. Az ember ilyenkor vakká lesz az igazságra, és hajlamosá válik elhinni önmaga tévedhetetlenségét. Írtam már oly sok esetben, de képzeld el azt a helyzetet, amikor mondjuk egy fél évszázad munkássága után kell szembenézned azzal, hogy esetleg rosszul látod a dolgokat. Fél évszázad után kell lenyírni szakált, hajat, hamut hinteni a fejedre, zsákruhába öltözni és bevallani tanítványok ezreinek akár, hívők sokaságának, hogy bizony számos dologban tévedtél. Vissza kellene adnod kitüntetéseket, tudományos címeket, egyházi méltóságot, a diákoknak, hallgatóknak a pénzt tandíjat, mert rádöbbentél, hogy amit eddig állítottál az hazugság, tévtanítás. Az emberek itt általában elbuknak. Krisztus elmondta, hogy ami igaz, az ebben a világban nem lehet népszerű. Az elismertség, a népszerűség különösen pedig a tekintély hihetetlenül vonzó drog manapság. Ha valaki keresztény tanítóként elismert, akkor bizony gyanút kellene fognia, hogy valami nem stimmel. Ha sokan egyetértenek velem, akkor azonnal felébred bennem a gyanú, hogy bizonyosan tévedek, mondta nagyon éleslátó Anos Carvájld. De, ahogyan Laár András sem fog gyanút soha ebben az életben az ő buddhizmusa kapcsán, úgy ezek az akár jóhiszemű keresztény tanítók, papok, gyülekezetvezetők vezetők sem fognak a maguk keresztény meggyőződése kapcsán. János 4-5 és 6, majd Jakab 4-4 a Károli szerint. Azok a világból valók. Azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat rájánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat rájánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévegésnek lelkét. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok é, hogy a világbarátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Ha valaki tehát népszerű, ha valaki elismert, akkor bizony sürgősen el kellene gondolkodnia azon, hogy minden rendben van-e a portán. Hiszen ha valaki Isten országában nagy akar lenni, akkor itt legyen a legkisebb. Katedráról, Szószékről pedig nagyon nehéz a legkisebbnek lenni. Oda jellemzően felnéznek az emberek, nem pedig le. Nyilván van, aki tud kezelni egy ilyen státuszt, helyzetet, de ez bizonyosan az egyik legnagyobb kihívás. A Biblia elmondja, hogy aki igazat beszél, azt a világ gyűlöli. János 17-14 Károli Én a te ígédet nékik adtam. És a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem-e világból valók, amint hogy én sem-e világból vagyok. Ha valaki népszerű, elismert, elmondhatja-e magáról, hogy a világ gyűlöli őt. Persze ilyenkor jön a súlyozás. Jaj, én nem is vagyok olyan népszerű, csak maximum egy kicsit. Csak. Néhányan tisztelnek, kedvelnek, szeretnek. Jó-jó, tanítok tanítottam százakat, ezreket, hallgatnak százak, ezrek, számos könyvet, cikket írtam, de az ismertségem, elismertségem a teljes népességhez képest tényleg elenyésző. Mi a 7 milliárdhoz képest az a néhány ezer, tízezer? Én valójában nem is vagyok népszerű, elismert és tisztelt. És ezzel megnyugtatja önmagát, feltéve, hogy egyáltalán felmerült benne valaha is a kétség a saját tevékenységét és nézeteit illetően. Aki egy olyan mundíron fényezi a gombokat, amelyet két és fél milliárd ember hord magán, lásd kereszténység, az nem mondja már magáról, hogy népszerűtlen. Így dolgozik, vakít az égó és annak vezére sátán. Egy szóval sátánnak nincs nehéz dolga e tekintetben, de mint oly sokszor elmondtam, és ez nyilván megfelel így, hiszen egyébként nem alakulhatott volna ekképpen a világ helyzete. Menjünk tovább. 3 Mózes 23.38 Itt a görög szövegben az önként, szívből adjátok az úrnak megfogalmazás szerepel. Fogjuk rá, hogy ez, bár nem ezek a szavak szerepelnek a görög szövegben, mégis értelmezhető szabad akaratból adjátok az Úrnak szerint is, egyébként nem, mert ismét mondom, ezt lehetett volna görögül is konkrétan így, e szerint leírni, a szívből adás pedig ismét csak mondom, nagyon határozottan és kifejezetten Istentől való. Hiszen minden ami jó és igaz, az tőle való Lásd János 3.27, 1 Krónikák 29.14. A következő 4 Mózes 29-39 és 5 Mózes 12-6 esetében is az önkéntes, szíves jelentést hordozó szó áll a görög szövegben. Ám például az 5 Mózes 12-17 esetében megint csak igen szabadra, még az előzőknél is szabadabbra sikeredett a fordítás. Íme az ége a Károli szerint. Nem meheted meg a te kapuidon belől sem gabonádnak, sem mustodnak, sem olajodnak tizedét, sem barmaidnak és juhaidnak első fajzását. Sem semmi fogadási áldozatodat, amelyet fogadsz, sem szabad akarat szerint való adományaidat, sem a te kezednek felemelt áldozatát. Itt a nyomtatásban látható kiemelt részeknél a görögben három kulcsszó szerepel. A szó szerint ezek egy AME imácság, fogadalom kettő, Könyörög, kér, kíván, három, hitvallás. Tehát itt nem, hogy a szabad akarat fogalma nem szerepel még nyomokban sem, még az eddig rendszeresen felbukkanó önkéntes vagy szívből szavak is hiányoznak a a szövegéből. A következő 5 mózes 16 10 esetében ismét érdekes a helyzet. Itt annyira egyszerű a szó szerinti értelmezés, hogy magam is megpróbálkozom esetében ezzel. Tehát a görög szöveg így feszt, lásd a nyomtatott verzióban. Ez szó szerint fordítva, és fogsz tenni ünnepheteké úr az Istennek tájd, mivel az kéz képes amiket csak ad rendel neked, mert, mivel, megáldott a téged úr, legfontosabb, az Isten tájad. Itt két nagyon érdekes szó áll a görögben. Az egyik a ithájai, amely itt állítólag az erősnek lenni, képesnek lenni valamire jelentéssel bír. A következő érdekes szó a deó szó, amelyet a szószedet alapvetően a jelentéssel ruház fel. Opcióként ezt hozza, 1, ajándékoz. 2. Átad. 3. Feleségül ad. 4. Felajánl, Istennek. 5. Szerez, biztosít valakinek valamit. 6. Kiszolgáltat. 7. Átad, hagyományoz. 8 szolgáltat, ad. 9. Megenged. 10. Elenged, megbocsát. 11. Elrendel, megparancsol. 12. Átadja magát valaminek. Ugyanerre a szóra az online fordító nem talál értelmezhető jelentést, bár nyilván van, létezik ilyen. Nos, ne csűrjük, csavarjuk tovább, hiszen kaptunk magyar fordítást erre is, amely a Károliban így fest: és társz hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarat szerint való adományával, amelyet ahhoz képest adj, amint megádott téged az Úr, a te Istened. Hogy ez mennyire korrekt, azt a fentiek alapján döntsd el magad? Egyébként igen érdekes a Károli és a K.E.V. összhangja, bár a Károli valamivel lelkesebben torzít angol nyelvű rokonánál. Az 5. Mózes 23-24 például szerintük 5. Mózes 23-23. Az említett két verziónál még a számozás is eltér helyenként a többiek számozásától, míg a zsidó, a katolikus verziók is azonos módon, a szeptuaginta tördelése szerint hozzák az igéket. Ismeretes, hogy már maga a szöveg feldarabolása, tördelése, számozása és változtatás, voltak éppen hozzáírás, de mindenképpen manipuláció függetlenül attól, hogy mire hivatkoztak, hivatkoznak akik ezt tették és teszik, hiszen az eredeti szöveg egybeíródott, de mi abból főzünk, amink van. Tehát a jelen ége esetében, amely valójában az 5 Mózes 23-24 azt mondja a görögbötű, hogy amit megfogadtál, amit felajánlottál adományként, amikor könyörögtél az Úrhoz, azt úgy is add és tartsd meg. Ennyi az ége. Szabad akaratról szó nincs, de azért itt is megkapjuk, nehogy ne értsük. Ügyei arra, a mi ajkaidon kijön, és úgy teljesítsd, amit száddal égérsz, mint mikor szabad akaratból teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek. A kettő királyok 12.5 esetében, amely a Károli és a évé számozása esetében ugyancsak eltér a többi írástól, hiszen ezeknél a jelen ége a 12.4 számozással bír, ám itt már a Kárévé is a szeptuagint a valós tartalmához. Igazodik, itt már kizárólag a Károli erőlteti a szabad akarat hazugságot. A görög szövegben itt az áll, hogy szíve indítása szerint, a zsidók szerint pedig melyre valakit a szíve hajt. A görögben egyértelműen szerepel akár dija vagyis szívszó, amely a károliban pedig egyértelműen nem szerepel. Számára valamiért itt is a szabad akarat megfogalmazás tűnt a leginkább helyesnek. Íme! És megparancsolá jóás a papoknak, hogy minden pénzt, amely Istennek szenteltetik és az úrházába bevitetik, mind a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét, mind pedig, amelyet Kéki szabad akaratja szerint az úrházához bevisz. A következő egy krónika 29.5 esetében ismétlődik a helyzet. Kizárólag Károli erőlteti a szabad akarat fogalmát itt konkrétan betoldva a szövegbe, hiszen az eredeti írás ezt mondja Lásdímit szerint. Aranyat az aranyi és ezüstöt az ezüst tárgyak számára es minden munkára a művészek által. És ki akar adakozni, megtöltve kezét, ma az örökkévalónak. A vicca az, hogy a szeptuagintában még az akar szó sem szerepel, mint ahogyan azt a zsidó írásban olvashattuk, nem, hogy a szabad akarat. A görög írásban ez 12 szóból áll plusz egy egybetűs szó, még például a neovulgáta és a többi változat is, jóval több mint 30 szóból álló hőskölteményt fabrikált ide. Íme egy krónika 29-5 neovulgáta, majd Károli. És ahol aranyra van szükség, aranyból, ahol ezüstre van szükség, ezüstből el lehessen készítetni a dolgokat a mesteremberek keze által. Ha valaki önként akar még áldozni valamit, töltse meg ma a tenyerét és hozza el, amit az úrnak szán. Aranyat az aranyszer számokra, ezüstöt az ezüstre és minden szükségre, a mesteremberek kezéhez. És ha valaki még adni akar, szabad akaratja szerint, Töltse meg az ő kezét ma és adjon, amit akar az úrnak. A Károli itt konkrétan beleköltötte a szövegbe a szabad akaratja szerint szöveget. Máshol, az egyéb fordításokban, különösen az eredeti szövegben ennek nyoma sincs. De, hogy ne bízza a véletlenre a Károli, ha már így belejött a költészetbe rögtön folytatja is e szép szokását a rögtön ezután következő egy krónika 29.6-ban, ahol ezt hozza. Azért szabad akaratjuk szerint adának ajándékokat az atyák fejedelmei, az Izrael nemzetségeinek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a király dolgainak fejedelmei. Ismételten mondom, a görög szövegben még csak hasonló tartalom sincs. A zsidók ugyanitt ezt hozzák. Ekkor adakoztak az atyai házak nagyjai és Izrael törzseinek nagyjai, az ezrek és százak nagyjai és a király munkájának nagyjai. Tényleg kezd fárasztani ez az ügy, de mint mondtam, az Isten igazságának megnyilvánításánál, a hazugságok leleplezésénél nincs fontosabb munka, tehát muszáj tételesen végigvenni ezt a dolgot. Egészen elképesztő az a tökéletesen gátlástalan, cínikus pofátlanság, amit itt is megengedtek maguknak némelyek. Következzék most az Egy Krónika 29-9 a majd a Káromli szerint. És örült a nép adakozásuk miatt, mert teljes szívvel adakoztak az örökkévalónak, és Dávid király is örült nagy örömmel. És örvendeze a sokaság, hogy szabad akarattyokból adának. Mert tiszta szívökből adakozának az úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Egy Krónika 29.14 ismét Zsidó és Káromli. Hiszen ki vagyok én, és ki az én népem, hogy erővel bírnánk, íjök adakozni, mert tőled van minden és kezedből adtunk te neked. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándékadására, amint tettünk. Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. Jöjjön az Egy Krónika 29.17 hasonlóképen. És tudom én, Istenem, hogy te vizsgálod a szívet és az egyenességet kedveled. Én a szívem egyenességében adakoztam mindezeket és most a népedet, azokat, kik itt találtatnak, láttam örömmel adakozni neked. Most a Károli féle. Jól tudom, istenem, hogy te a szívet vizsgálod és az igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívemből nagy jó kedvel adtam, s látom, hogy a te néped is, amely itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint adta ezeket néked. És 2 Krónika 35-8 Nagyjai pedig fölajánlásképpen a nép számára, a papok számára és a leviták számára adományoztak. Thilkiáhőú, Zekharjáhőú és Jethiél, az Istenházának előjárói, adtak a papoknak pészahádozatokul 2600 és 300 szarvasmarhát. Károli az ő fejedelmei is szabad akaratjoból a községnek, a papoknak és a lévitáknak adakozának. Hilkia, Zakariás és Éhiel az Istenházának fejedelmei adának a papoknak a húsvétáldozatira 2600 juhot és 300 tólkot. Ismétlem, kizárólag a Károliból dől ez a hazugságáradat ilyen szinten erőltetve ezt a hamis fogalmat. Most érkeztünk el arra a pontra, illetve ahhoz az igéhez, ahol már egy mondaton belül kétszer is megismétli -e kedvenc hazugságát. Íme. Ezék ilyen 46.12. Károli majd legyen itt a Szent István társulat átirata, hogy ne mindig csak a zsidó írással hasonlítsuk össze a káromlit. Továbbá, mikor a fejedelem szabad akaratból tesz égő áldozatot, vagy hálaadó áldozatokat, szabad akaratból az úrnak, nyissák ki néki a kaput, mely nap keletre néz, és ő vigye égő áldozatát és hálaadó áldozatait, mint ahogy szombat napon szokta tenni, és azután menjen ki, és zárják be a kaput kimenése után. Szit. Amikor a fejedelem önkéntes égő áldozatot vagy közösségi áldozatot mutat be az úrnak, nyissák ki neki a kelet felé néző kaput és mutassa be égő és közösségi áldozatát, amint ezt szombatnapon napon teszi, azután távozzék és távozása után zárják be a kaput. Itt már-már olyan érzése van az embernek, mint amikor annak idején megakadt a bakelit lemezen a tő, ha érted miről beszélek. Tudod, szabad akaratából szabad akaratából szabad akaratából. Joggal szédülhet az ember ennyi szabad akarattól, de az a jó hírem, hogy az utolsó idézet következik-e tárgyban. Ez pedig Pál Apostolnak a Filemonhoz írt leveléből való, egészen pontosan a 14. ver. Itt a görög szövegben az önként vállalt fogalom szerepel amelyre mondhatni, hogy rokonértelmű a szabad akarat fogalmával, ám ennek ellenére mivel le lehet írni az eredeti szavakkal is e tartalmat, mivel hogy az szerepel a görög írásban, ezt a Károlin kívül mindenki így is tette meg. Egyedül Károli érezte itt is elengedhetetlenül fontosnak, hogy ezt így magyarázza meg az olvasóknak, nehogy véletlenül félreértsék az igét. Legyen itt a neovulgáta és a Károli összevetése. De elhatározásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jó téteményed ne kényszerből, hanem önként szülessék. De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Ugye, ha ezt valaki nem ilyen töménységben tárja eléd, akkor jó eséllyel fel sem tűnik a dolog. Csak úgy emlékszel, hogy a Biblia tele van a szabad akarat kifejezéssel. Nem nézed, hogy ez melyik biblia? A Károli, a neovulgáta, vagy ez vagy az, hanem a biblia. Ennyi. És ez messze nem az egyetlen példa az ilyen jellegű manipulációra. De mielőtt bemutatnám a következőt, tegyünk egy rövid kitérőt más témában. Beszéltem már az ezt megelőző idézőjelben szakmai írásomban, a Szent Tehén, avagy Dogmák Árnyékában című könyvemben arról, hogy a Biblia igéi bár egyértelműen és vitathatatlanul Istentől ihletettek, de tény szerűen emberi csatornán keresztül érkeztek meg hozzánk. Így, ebből fakadóan belekerülhetett még az eredeti szövegbe is olyan tartalom, amely hát mondjuk ki idegen lehet az Istentől, vagy nem pontosan és tökéletesen hűen tükrözi azt a szemléletet, szellemiséget, amely kizárólag őrá, az óra jellemző. Ilyen példa volt például Pál Apostol kézrátételes megnyilvánulása a 2 Timóteus 1.6-ban, vagy ugyancsak pálmai formájukban olvasható leveleiben azok az esetenként ellentmondásos kijelentések, amelyek oly sok zavart okoztak az elmúlt két évezred biblia vagy az igéket olvasó közönségének fejében. Az a helyzet, hogy ezek, mint például az említett 2 Tim. Egy hatban leírt kézrátételem által kijelentése valóban olvashatók a görög szövegben, így a hitelességük is jóval erősebb, mint a magyar betódásoké. Ha nem emlékszel mi volt a problémám Pálnak ezzel a megjegyzésével, akkor röviden felidézem neked. Az volt és jelenleg is az a gondom ezzel a megnyilvánulással, hogy Pál itt tesz egy olyan megjegyzést, amely a maga érdemeit domborítja ki, helyezi előtérbe. Hiszen minden amink van, az Isten től van. Az, hogy ki a csatorna, az átadó esetenként, az tökéletesen lényegtelen. Azt mondani, hogy amit én általam kaptál az égó kijelentése. Az é az egóri, aki mindig igyekszik előtérbe tolni magát, aki azt mondja, én én én. Az én kezeimnek rád tétele által van rajtad. Kit érdekel, hogy te tedd rá a kezed. Isten adta és nem te. Te fiam csak a ceruza voltál a kezemben, amivel rajzoltam. Ennyi és nem több. Ez például tehát rávilágított arra a nyilvánvaló igazságra, hogy az apostolok is emberből voltak. Lehetséges, hogy kissé túlreagáltnak érzed-e meglátást, ám ezzel együtt igaz. Tény, e felől nem lehet vita, hogy az úr inspirálta őket az ő szelleme által voltak vezetve, de emellett meg volt bennük az esendő emberi faktor is, amelyről éppen Pál olyékes szólón panaszkodott, amikor kijelentette, hogy az értelme és a cselekedetei időnként komoly ellentétben állnak egymással. Amikor elismerte, hogy sok esetben a bűnt teszi, pedig tudja, hogy az nem a helyes út. Ettől fogva pedig kijelenteni azt, hogy az apostolok tökéletesek és tévedhetetlenek voltak, meglátásom szerint meglehető körűség. Ezt mindenki eldöntheti maga. A szövegek olvashatók, aki olvassa, hallja, értse meg. Kiindulhatunk tehát abból, hogy ezek a szövegek valóban ebben a formában kerültek leírásra, rögzítésre a maguk idejében. Ha azonban ezt elfogadjuk, ám tartalmukkal nem vagyunk képesek minden tekintetben azonosulni, akkor már csak egy logikus választásunk vagy felismerésünk marad. Ez pedig az, hogy valaki téved. Vagy a szöveg vagy mi. Na már most azt kijelenteni manapság, hogy mondjuk pál. Apostol tévedett, én pedig helyesen látok, gondolok egy adott dolgot, meglehetősen szerintelen kijelentés. A hívők... Különösen mondjuk a teológusok szemében minden esetre bizonyosan vállalhatatlan és szemérmetlenül merész próbálkozás. Én természetesen ennek ellenére bizonyos esetekben mégis így látom a állását. Hiszen azt vélem, hogy ugyanaz a szellem inspirál engem is, mint amely az apostolokat és a korabeli szellemi egyházat is inspirálta. Szerintem nem szabad a katolikus felfogás szerinti személyi kultuszt felépíteni az apostolok személyekörésem, hiszen ők éppen olyan eszközök voltak csupán az Úr kezében, mint bárki más előttük és utánuk is. Az emberek egyenlők. Az, hogy a katolikus egyház szentekké avatta ezeket az egykor élt embereket és még rengeteg másikat is, éppen azt bizonyítja, hogy ez a fajta emberkultusz mennyire istenkáromló és gyalázatos gyakorlat. Hisz még az angyal is figyelmeztet, lásd jelenések 19.10, hogy az imádat kizárólag Isten illeti meg. Hogyan lehet hát emberekhez imádkozni, fohászkodni, magunk fölé emelni őket? A tisztelet, mint mondtam, mindenkit megillet, de nem alá és fölé rendelt státusz szerint. Ebben a tekintetben maguk az apostolok sem különböztek semmiben tőlünk, mai emberektől. Mindenki azt teszi, amire az úr indítja őt, de ez a tevékenység a legkisebb mértékben sem az ember tehetsége, dicsősége, hanem teljes mértékben kapott dolog. Ám senki sem kap száz százalékot, mindenkiben marad a régió emberből, aki bűnös és hitvány. Aki nem lát az orráig sem. Aki tökéletesen vak az igazságra. Láthatunk ilyeneket ma is sokat. Én a magam példáján is meglátom időnként a saját korlátaim. A saját szellemi sorombóim. Ez persze szükséges ahhoz, hogy túljussak ezeken, hiszen ha fel sem ismerem a hibát, akkor sohasem leszek képes megoldani azt. Ahogy olyan Albert mondta, azzal a tudatossággal, amelyel megteremtettük a problémát, sosem fogjuk tudni megoldani azt. Az első lépcső tehát a szembesülés a saját gondjainkkal, a probléma pontos felismerése. Erre is csak és kizárólag az Úr tehet képessé bennünket. Én időnként rádöbbenek egy-egy ilyen dologra, de ez már egy jó állapot, hiszen ha meglátom a bajt, legközelebb már el tudom kerülni, mert felismertem a létét és a természetét. Nos, egy kis bevezető után térjünk rá egy a nyugati keresztény kánomban szereplő, tehát a még a vaskalaposok által is elismert biblia lapjain olvasható konkrét páli tévedésre. Itt idéznék egy keresztény szemléletű internetes portál, idők jelei, oldalán megjelent nagyon figyelemre méltó írást. Íme? Miha eles Heiser egy korábban már idézett könyvéből azt is megtudtam, hogy pál mennyire komolyan vette a kérdés sürgősségét, bár számomra ez inkább emberi felfogásunk korlátait húzza alá. Ugyanakkor az is igaz, hogy így vagy úgy, de Pál egész biztosan jól használta ki a számára rendelkezésre álló időt és ezt talán kicsit az idő jeleinek is köszönhette. Amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok, írt a Pál a Róma belieknek, majd néhány mondattal odébb megerősíti utazási terveit, ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába, lásd 15-24-28. Pál természetesen nem vakációra készült és nem is valamiféle ókori udvariassági formuláról van szó, amit muszáj volt beleszőni a levélbe. Ő szintén hitte, hogy életének és szolgálatának fontos része lesz egy ilyen út, sőt, azt gondolta, hogy ezt biztosan megéri. Hozzá kell tenni, hogy a jelenleg ismert ókori források alapján nem tudjuk, hogy ez sikerült-e neki, de valószínűbb, hogy nem. Pál számtalan alkalommal idéz az Ószövetség különböző könyveiből, hogy alátámaszza az iránti hitét, mi szerint a próféták idejében megígért megváltás napja még az ő életében jön el. Ugyanebben a levélben, Róma 11.25-26, Pál beszél a pogányok teljességéről. Kifejti, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Vagyis Jézus elutasítása által az evangélium a pogányokhoz, azaz mindenkihez eljut. Ebből arra következtetett, hogy ha az egész világot eléri az evangéliummal, a megkeményedés oka válik és minden zsidó lehetőséget kap a megtérésre. Amikor pedig ez megtörténik, ismét eljön Sionból a megváltó. Eltávolítja a hitetlenséget Jákóbil házából. És Zsaiás arról profét állt, lásd és Zsaiás 66-18-20, hogy az Úr összegyűjti a nemzeteket, csodás jelet tesz köztük és elküldi hozzájuk a megmentetteket, akik Pál szerint megtért zsidók lesznek. Ráadásul több helyszínt, köztük Tarsist meg is nevez. Pál úgy gondolta, hogy amikor ezek a népek megtérnek, a zsidók is visszatérnek az Úrhoz. Pál szerint a jel maga a megváltó. Pünkösdkor sok zsidó érkezett Izraelbe más országokból, akik tanúi voltak a Szent Szellemei jövetelének. Saját nyelvükön hallották az evangéliumot és hittek lázsd, apostolok cselekedetei kettő, majd otthonaikba visszatérve továbbadták az örömhírt a pogányoknak. Az apostolok cselekedeteinek második. Fejezetét olvasva érdemes megfigyelni, hogy az említésre kerülő területeket keletről nyugat felé haladva olvashatjuk, a kiinduló pont pedig a zsidók száműzetésének helyszíne. Pál ezeknek a nemzeteknek a földrajzi középpontjából indult útnak és nyugat felé haladt. Spanyolország, az ókori tas is helyszíne, amit és Zsaiás is említ, az akkori felfogás szerint a világ végének számított. Amikor Pál a Róma belieknek írt, az evangélium tarsis kivételével az Ézsaiás által említett valamennyi helyszínre eljutott március. Pál minden jel szerint úgy gondolta, hogy küldetését akkor teljesíti, vagyis a pogányok teljessége akkor jön el, ha Spanyolországba is eljut. Ezt a felfogást erősítik az Antiókiában történtek is. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta, íme, a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig, lásd abcsel 1346-47. Pál számára Spanyolország elérése az evangéliumi elhívás beteljesedését jelentette. Mi következik ebből? Több minden. Először talán az, hogy bár az evangélium szerzői sem tévedhetetlenek, az általuk ránk hagyott teljes írás Istentől ihletett és az óra félreértéseinket is az okításunkra tudja fordítani. Nos, ennyi az idézet, amely tökéletesen rávilágít arra a nagy igazságra, amelynek lehetőségét fejjebb, illetve a Szent Tehén című írásban is felvetettem. Világos, hogy az egyik, szerepe szerint legjelentősebb, de mindenképpen a legműveltebb apostol is számos dologban tévedett még azokat illetően is, amelyeket konkrétan rögzít a mai kánon. Puff neki. Most akkor mit mondjunk? Azt, ami az igazság. Azt hogy ha az Úr vezet, akkor meglátjuk az igazságot, ám ha nem, akkor kereshetjük azt éjt nappal látéve, sosem lelünk rá, nem lesz az éjből nappal számunkra. Ez tehát a Biblia kódja. Amely megfejtéséhez kizárólag az Úr adhat szellemi kulcsot. Hiába van papírod erről, az nagyon kevés. Isten vagy beleírja a szívedbe ezt vagy nem. De mint mondtam, ha meg is teszi, bizonyosan nem lesz tökéletes a megértésed akkor sem, hiszen az ember képtelen a tökéletességre, így a tökéletes felfogásra is. Szintek vannak, de ezek nem átjárhatók egymás számára. Nem sajátíthatók el sem iskolában, sem máshol ha emberek próbálják ezt átadni egymásnak. Ám megtanulható bárhol, ha Isten az aki tanít. Mint már oly rég leírtam, a földi út valójában magányos és személyes. Csak Isten és te. Bár ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a valódi magány az istentelenség. Akivel Isten, az Úr van, az sosem magányos valójában. Lehet, hogy egyesek ezt másképpen látják, de hidd el, így van ez. Magányos tömeg van itt jelen. Senki sem visz fel a keskeny útra a hátán, majd tovább azon. Minden egyes lépést neked kell, muszáj megtenned ha végig szeretnél érni rajta. Ha az úr fogja a kezed sikerülni fog, ha nem akkor bizonyosan nem. Az viszont, hogy ezt megteszi-e vagy sem, nem rajtad múlik, de ezt most hagyjuk. Tehát látunk itt nyilvánvaló páli tévedéseket, olyanokat, amelyek máig vitákat szülnek. Például, hogy a fizikai zsidóság végül teljes számban megtérebb vagy sem. Ugye itt ma az emberek Izrael állam népére gondolnak, pedig akik ma ott élnek, azoknak konkrétan a leghaloványabb közessény csak Krisztus korában még létező zsidósághoz, amint ezt elolvashatod részletesen a Szellemi Izrael című írásban. Mára a zsidóság, ahogyan azt Isten kijelentette, szétszóratott a földön és gyakorlatilag felszívódott a pogány nemzetekben. Talán még a legtisztább sémit a vérvonala mai palesztinok között fedezhető fel, de ez most nem ide tartozik. A lényeg az, hogy fel kell ismernünk az ember tévedhetőségét, még akkor is, ha nagyon szoros kapcsolatban áll az Úrral. Ami az emberben emberi, az tökéletlen. A Krisztuson kívül valaha volt legtökéletesebb ember rádám, maga a ő, a prototípus is elbukott. Akkor vajon mi meg tudnánk állni a tökéletességben? Ez lehetetlen. Mindezzel tehát azt szeretném kidombolítani, hogy nézetem szerint hibás megközelítés a mai kánonban olvasható igéket szó szerint venni és betűről betűre való igazságként felfogni. Az szellemi tartalma a fontos, ott van az igazság, ezt pedig nem a betűk és a szem, agy, interakciója, hanem Isten szelleme és az emberi szív kapcsolata képes helyesen értelmezni. Aki a szemével és az agyával, emberi értelmével, olvas, az soha nem értheti meg a Biblia igazságát olvassa bármeddig és bármennyiszer is azt, egyes tanítók ezzel kapcsolatos elgondolásával és állításával éles ellentétben. Ennyit az igazságról, folytassuk most ismét a hazugságokkal. További igen sűrűn felbukkanó szó a Károliban, a koporsó szó. Ez egy irodalomtörténész teológus előadását hallgatva ütötte meg a fülem, tehát valójában még csak nem is az ége tanulmányozása alatt döbbentem rá erre a durva csúsztatásra, illetve újabb hazugságra. Hiába, az ígét hallás után érti meg leginkább az ember. És mandönékik, akinek van füle a hallásra, hallja. Tehát én meghallottam és miután ez szöget ütött a fejembe, hát utána is néztem, miután pedig ezt. Tettem a következőkre jutottam. A koporsó szó 18 esetben szerepel a károli Íme? 1 Mózes 42.38. Az pedig Mándő, nem megy le oda az én fiam tiveletek, mert az ő bátyja meghalt és ő magam maradt meg. Ha veszedelem érni őt az úton, amelyen elmentek, ősz fejemet búba borítva bocsátanátok le a koporsóba. Itt kizárólag a Károli hozza a koporsó szót, amelynek nyoma sincs a görög szövegben. Még Kádi 1626-os vulgáta átirata is poklot ír de az általánosan használt fordítás itt a sír. A görögben a sír alvilág, Hádész, szó szerint, láthatatlan, a büntetés és a kínok helye a holtak számára, pokol szó szerepel. Itt a K.I.V. is sírt hoz. De miért fontos ez? Miért lehet érdeke a fordítónak az, hogy a koporsó szó szerepeljen a legtöbb helyen? Ugye, most vonatkoztassunk el attól az egyszerű értől, hogy az egyház mennyit kaszált és kaszál a koporsós, megszentelt földbe való temetkezés igényéből és abból a lelki zsarolásból, hogy ha rosszul viselkedsz, akkor nem temetünk megszentelt földbe. Mert ugye ez igen hosszú ideig hatalmas lelki teherként nehezedett az emberekre. Hiszen hosszú évszázadokon át tartotta magát az a hiedelem, hogy akit nem temettek szentelt földbe, az nem támadhatott fel. Meglepődne az ember, ha megtudná, hogy ez a felfogás különösen vidéken máig milyen erősen tartja magát az egyszerű emberekben. Legalább olyan erős babona ez is, mint a keresztelés hazugsága, amely szerint akit nem keresztelnek meg, az fixen kárhozatra jut. Tehát az öngyilkosok, aki átkozottak, eretnekek is kivétel nélkül ilyen sorsra jutottak az egyház szerint. Ennél sokkal érdekesebb számunkra az a tartalom, amely a ma emberét érdekelheti, akire már nem hatnak ezek a babonás, a földi egyházak által elterjesztett gonosz hazugságok. Erre visszatérünk, ám most kövessük az igét. 1 Mózes 44.29, 1 Mózes 44.31 ha ezt is elviszitek szemeim elől, s veszedelem találja érni, akkor az én fejemet keserűségtől borítva bocsátjátok alá a koporsóba. Ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal, s akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, a mi atyánknak őzfejét búba borítva bocsátják alá a koporsóba. A helyzet azonos. Az egy Károli kivételével senki sem használja itt a koporsó szót. A következő egymózes 50-26-ban, amikor József halálát említi az írás, viszont valóban a koporsó szó szerepel a görög szövegben is, itt minden verzió a zsidót is beleértve ezt hozza. Hiszen tudható, hogy Józsefet valóban beazamozva, egyiptomi szokás szerint egy kő szarkofágban helyezték végső nyugalomra addig a napig, amíg a zsidók el nem hagyták egyiptom földjét. Tehát itt először mondhatni, hogy jogos a koporsó szó használata a károliban is, ám ott ez eddigre negyedszer fordul elő. Nézzük tovább. 4. Mózes 19-18. Itt természetesen ismét kizárólag a Károli érezi helyesnek a koporsó szó használatát olyannyira, hogy a többiekkel ellentétben akik itt ugyancsak az egyébként a görögben szereplő szó okán helyesen sírt fordítanak, de például a neovulgáta fordításában még csak utalás sincs erre. Lásd neovulgáta, zsidó írás, Károli és egy tiszta ember már bele Izsópot és hintse meg vele az egész és mindenhol miát, meg az F fajta tisztátalanság által tisztátalanná vált embereket. És vegyen Izsópot és márcsa a vízbe egy tiszta férfiú, fecskendezzen a sátorra és mind az edényekre és a személyekre, akik ott voltak, és arra, aki megérintett csontot, vagy megöltet, vagy holtat, vagy sírt. Valamely tiszta ember pedig vegyen is zsópot, és márcsa azt vízbe, és hintse meg a sátort és minden edényt, és minden embert, akik ott lesznek. És azt is, aki a csontot, vagy a megöltet, vagy a megholtat, vagy a koposót illette. 5. Következzék a 2. Sámuel 3.31. Nos, ez itt igen érdekes, hiszen itt a zsidó írás is valamilyen rejtélyes okból a károlival tart, mi szerint ezt hozza. És szólt Dávid jóábhoz és az egész néphez, mely nála volt, szaggassátok meg ruháitokat, kössetek fel és tartsatok gyásztabnér előtt, Dávid király pedig a koporsó után ment. Teszi ezt annak ellenére, hogy a görög szövegben egyértelműen és pontosan az ágy szó szerepel, és az istény szerűen tudható, hogy a zsidók nem temetkeztek koporsóba. Becsavarták a halottat és ha nem volt sírbolt, akkor elásták és nagy kőhalmot emeltek a test fölé, hogy az állatok ki ne ássák. Innen az a mai napig tartó zsidó szokás, hogy az arra járó zsidók minden sírra tesznek egy-egy követ. Itt tehát a valós helyzet az volt, hogy a gyászmenet egy ágyon, halotti kereveten, ravatalon, Szent Mihálylován, King James, vitték a halottat a végső nyughelyére. Persze ma már a zsidó temető a legdrágább, és ott is koporsóba teszik az elhunytat. így megértem, hogy a zsidó írás is koporsóról beszél a. De haladjunk tovább. Nem kell messzire mennünk, mert rögtön a következő verrádupláz a helyi koporsózásra. Íme, a kettő Sámuel 3.32 zsidó majd Károli. Eltemették Abnért Hebrónban. Ekkor fölemelte a király hangját és sírt. Abnér sírja mellett és az egész nép is. Sírt. És eltemeték Abnert Hebronban. Akkor felkiállta a király, és igen síra az Ebnör koporsója felett, és síra az egész nép is. Itt ismét az egykárolit kivéve minden fordítás beleértve az angol KJV-t is sírthoz, hiszen a görög szövegben is konkrétan a sír, síremlék szó szerepel itt. Következzék az egy királyok kettő hatakároli, Károli majd a zsidó írás szerint. Cselekedjél a te bölcsességed szerint, és ne engedd, hogy megőszülvén, békességgel menjen a koporsóba. Cselekedjél tehát bölcsessége szerint, és ne engedd leszállni fejét békében a sírba. Az itt szereplő görög szó jelentése a szószedet szerint így alakul. 1. Sír 2. Alvilág, Hádész, szó szerint, Láthatatlan, három, a büntetés és a kínok helye a holtak számára, pokol. A többi fordítás esetében pedig még előfordul a holtak hazája, lásd Magyar Biblia társulat, de a koporsó megint csak és kizárólag a Károli esetében bukkan fel. Ismét csak nem kell messzire kalandoznunk a következő előfordulásig, hiszen három verszel az Egy Királyok 2-9 esetében megismétlődik a jelenség. Károli majd most legyen itt a neovulgáta. Te azonban ne hagyd őt büntetés nélkül, és mivel eszes férfiú vagy, tudod, mit kell ilyen cselekedned vele, hogy az ő vénségét vérrel bocsássad a koporsóba. Te azonban ne hagyd őt büntetlenül, bölcs ember vagy, s tudni fogod, mit cselekedj vele, hogy ősz fejét vérrel juttasd az alvilágba. Jöjjön most a jobb 3.22. Nos, ez is igen figyelemre méltó, hiszen meglehetősen nagy a szórás ennek értelmezése esetében. Ami közös, hogy itt is kizárólag a Károli érzi kifejezetten helyesnek a koporsó szót. Itt a szeptuaginta öt szóthoz. A szószedet ebből két szóra nem tud semmiféle jelentést megadni. Az első szóra, amelyre az online fordító a rendben vagy értelmezést hozza, és az utolsóra, amelyet az online fordító ugyancsak nem képes értelmezni, de a legközelebbi alak esetében az elámulok értelmezést adja meg. A fordítások ennek ellenére megszülettek mindenkinél. Íme a Károli Imit, Zsidó, KJV, Angol, Neovulgáta, Katolikus, Szent István Társulat, Magyar Biblia társulat szerint. Akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót. Kik örülnek újjongásig, örvendenek, midőn a sírt találják. Which rejoice exceedingly, und are glad, when they can find the grave. Akik örülnének mérték nélkül, ha a sírt végre megtalálnák. Örülnének nagyon saját sírhalmuknak, sírjuk, ha meglelnék, felújjonganának. Akik örülnének és úgy újjonganának, ha megtalálnák végre a sírt. Nos, egy szó mint száz, Károli behúzta itt tizedik alkalommal is a koporsó szót, ebből kilencszer teljesen egyértelműen indokolatlanul és teljesen alaptalanul. Ám nyilván tudatosan és őkkal. De menjünk tovább. 5 5.26. Tökéletesen azonos a helyzet a többséggel. A görögben a sír emlék szó szerepel, amelyet az egy károli kivételével mindenki, ideértve az angol KJV is így, sírnak hoz. A zsidók, a katolikusok, gyakorlatilag mindenki sírt olvas ennek okán pedig fordít is, még a károli koporsót. Következzék most a zsoltárok 88. -6. Idézem sorrendben a neovulgáta, a Szent István, a magyar Biblia társulat, a Károly, a zsidó és a King James verziókat. A holtak között van fek helyem, mint a halálra sebzettek, akik a sírban alszanak, akikről nem emlékezel meg többé, és akiket kitéptek kezedből. A halottak közt hagytak, mint kiket legyőztek, s már a sírban vannak, többé nem emlékezel és már gondot sem viselsz rájuk. A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik koporsóban feküsznek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezettől. A holtak között, odavetve, miként megölöttek, sírban fekvők, kikről nem emlékezel többé, hisz ők elszakítattak kezettől. Dou hast laid me in the pit, in darkness, in deeps. Az egy Károli érzi itt ismét csak helyesnek a koporsó szó használatát, a többiek egységesen a sírt sírgödröt hozzák itt. Haladjunk tovább most a következő igéhez. Ez a Zsoltárok 88-12. Ismét azonos a helyzet. Kizárólag Károlinál olvashatunk koporsót. Menjünk tovább. Zsoltárok 103-4 Ezt idézem, mert érdemes. Tehát Károli, koporsóból, zsidó, veremből, King James, pusztulásból, a katolikusok, neovulgáta és szit ugyancsak pusztulást hoz itt, míg a magyar biblia társulat számára a sír szó tűnt a legjobbnak. Aki megváltja életedet a koporsótól. Kegyelemmel és írgalmassággal koronáz meg téged. Ki veremből váltja megéltedet, ki körülvesz téged szeretetteles írgalommal. WHO redeemet Daily from Distraction. WHO David Loving kintness and tender mercies. A helyzet ismét ugyanaz. Károli koporsó, a többiek egyéb, de leginkább pusztulás. És következzék az utolsó ószövetségi előfordulás, amely a Jeremiás 20.17 versnél fedezhető fel. Itt ismét egyszerű a helyzet, a görög szövegben egyértelműen a sír szó szerepel, amint ezt mindenki így is hozza az egy Károli kivételével. Íme a Károli és a szit. Hogy nem ölt meg engem. Az én anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsóm lett volna, és méhe sohasem szült volna. Mert nem ölt meg anyám méhében. Bár csak anyám teste lett volna a sírom, amikor még a méhében hordozott. Ez hát a 15. alkalom, ahol a Károli a koporsó szót hozza ebből 14-szer tény teljesen indokolatlanul, azaz hamisan. Most térjünk át az új szövetségi igékre, elsőként a lukár 7-14-re. Ez a Károli szerint így hangzik helyesen. És oda menvén, illeté a koporsót. A vivők pedig megállának. És Mandő, ifjú, neked mondom, kejföl. Ez ismét csak érdekes helyzet. A görögírásban itt valóban a koporsó szó szerepel, legalábbis abban, amit én ismerek mindenképpen. Ehhez igazodik is a legtöbb fordítás annak ellenére, hogy maga a szöveg tényszerűen nem lehet igaz. Nem abban a tekintetben, ami történik, hanem a körülmények vonatkozásában. Mint mondtam, a zsidók nem faládába, koporsóba, Temetkeztek azokban az időkben, hanem a testet vászonba, gyógyba, csavarva helyezték nyugalomra anyagi vagy fizikai lehetőségeik szerint. A gazdagok sírkamrába, sírboltba, a szegények a földbe. Például a sivatagban elég nehéz lett volna sírboltokat kialakítani, ezért a tetemet mielőtt bomlani kezdett volna becsavarva elásták és kőhalmot emeltek fölé. A zsidóknál, és az ő örökségüket átvevő kazár leszármazottak esetében is, máig élő szokás, hogy nagyon gyorsan temetnek. Tehát annak dacára, hogy a görögben a koporsó szerepel itt, egészen hihetetlen módon valamilyen újabb okán éppen a katolikus neovulgáta nem tart a többiekkel. Nála ez így szerepel. Majd odönönt, és megérintette a hordágyat. Erre azok, akik vitték, megálltak. Ezt mondta, ifjú. Mondom neked, kej Mondjuk szerintem is így fest hitelesen az említett szakasz. És ez azért is igen meglepő, mert például a Jézus alatt vitézkedő társaságbeli nagy szombati Kádi György papvulgáta fordítása is koporsót említ itt, míg a neovulgáta az igazságot hozza. Amely verzióhoz igazodik a világ legelterjedtebb fordítása is, az angol nyelvű King James, KÉV, ahol a következőket olvashatjuk. And how I came and touched the beer, and did it bear him stood still. And said, young man, thee, a Ugye a bírszó szó itt nem sört jelent természetesen, hanem mint a kettő Sámuel 331-ben is, hordozható, ravatalt, Szent lovát, amely egy hordozható, várra emelhető halott szállító eszköz, sarogja. Következzék most a János 5.28. Ez itt egy nagyon fontos igerész. Hiszen egyes értelmezések szerint erre való hivatkozással jelentik ki sokan, hogy a holttestnek koporsóban a helye. Hiszen az ége is ezt mondja. Hogy majd, amikor az úr szólítja a megholtakat, akkor mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. Ezek szerint akik nem koporsóban vannak, azok nem. Mert bizony erre terel sok hamis tanító. Tehát a válaszom, de hogy nem. Hiszen akik a tengerben, a pokolban, vagy bárhol vannak, mindannyian előkerülnek a maguk idejében, mint az a jelenések 20.13-ból is kiderül. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak. És a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak. És megítéltetének minnyájan az ő cselekedeteik szerint. De most térjünk vissza a János 5.28-hoz megtekintve a Károli féle fordítást. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljöjj az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. Ehhez képest a görögben itt egyértelműen az a szó szerepel, amelynek ugyancsak egyértelmű jelentése a sírok. Változatai a sír, emlék, sírbolt, de mint mondtam, itt egyértelműen az alapszó, amely magyar jelentése sírok szerepel. Tehát a helyes fordítás itt mindenképpen a mindazok, akik sírokban vannak, meghallják az ő szavát lenne. Mondanom sem kell, hogy itt is kizárólag a Károli hozza a koporsó szót, míg a többiek kivétel nélkül a sír, sírokban szót fordították. Most pedig vessünk egy pillantást utolsó idézetünkre, amely a János 12-17 alatt olvasható. A sokaság azért, amely ő velevelő, mikor kihívta lázárt a koporsóból és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tőn. Ez mondjuk tényszerűen marhaság a Károli esetében, hiszen lázár feltámasztásának körülményeit jól megismerhettük a vonatkozó igerészek kapcsán. Érdekes, hogy ugyanez a Károli is, a János 11.17 alatt ezt hozza a halott Lázárral kapcsolatban. Elmenvén azért Jézus, úgy találja, hogy az már négy napja velő sírban. És most nézzük meg a János 11.38-44-ig ige szakaszt, ugyancsak a Károli lapjairól. Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy velő a sírhoz. Az pedig egy üregvelő, és kő feküvék rajta. Mándő Jézus, vegyétek el a követ. Mándő néki a megholtnak nő testvére, ha, uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mándő néki Jézus, nem mondtam én néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét. Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszékvelő. velő. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és Mándő. Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldél engem. És mikor ezeket monddá, Fenszóval kiállta, Lázár, jöjj ki. És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel velőle borítva. Mándenékik Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Ugye, itt megint csak az a helyzet, mint például a Dávid és Góliát esetében felfedezhető következetlen hazudozás esetében, amelyet részleteiben megismerhettél a Gondolatok című írásomból. Ahol ugyanazt mondtam, mint itt jelesen, hogy a hazugot könnyebb utolérni, mint a sántak kutyát. Itt még azt sem mondhatjuk, hogy más-más fordításokról van szó, hiszen mindkét állítás, illetve leírás ugyanazon kiadvány lapjain olvasható. Konkrétan a revideált károliban. De nézzük miről van szó pontosan, ha eddig nem értetted volna. Ugye a János 12-17-ben a Károli szerint Lázárt koporsóból támasztotta fel Krisztus. Korábban pedig ugyanebben a könyvben elolvashattuk, hogy Lázár amikor kijön a sírból, nem pedig koporsóból, akkor lábain és kezein kötelekkel megkötözve, és az orcája kendővel van leborítva. Na már most. Ha ugye Lázár itt koporsóban, értsd faládában, lett volna, akkor igen bajos lett volna ez a mutatvány, de mindenképpen lenne ezzel kapcsolatban valamiféle utalás az igében. Például, hogy bementek és kinyitották a koporsót, amelyből kijött a Lázár, esetleg az, hogy hallották, ahogyan Lázár kinyitotta a koporsót, amelyben feküdt vagy ehhez hasonló, de ilyesminek nyoma sincs az írásban. Látjuk viszont azt, amelyet én lefestettem a korabeli temetkezési szokások kapcsán, hogy a test be van csavarva vászomba, amelyet kötelekkel rögzítettek rajta. Az további érdekes kérdés, hogy a test itt az egyiptomi múmiákhoz hasonlóan volt-e lízva, vagy végtagonként külön-külön, hiszen egyébként nem tudott volna kijönni saját lábain a sírból. Ám témánk tekintetében ez most csupán bár érdekes, de mindenképpen részletkérdés. A lényeg az, hogy szó nincs koporsóról, faládáról, amelyet később bajános 12-17 alatt hoz a Károli. Ez tehát nyilvánvaló hazugság. A görögben itt a síremlék, sírbolt szó szerepel, amelyhez az egy Károlin kívül minden fordítás ragaszkodik, az egy 1626-os kádi Takádi a fordítás kivételével, amely ugyancsak koporsóról beszél itt a Károlival boldog egyetértésben. Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy a Károliban szereplő 18 esetben leírt koporsó szó összevetve a görög írással a legjobb esetben is csupán két alkalommal lehet korrekt, még 16 alkalommal ez is nyilvánvaló hazugság. A korabeli zsidó temetkezési szokásokat mi sem mutatja be nekünk szemléletesebben kedves olvasóm, mint magának Krisztusnak a nyugalomra helyezése, amely aztán valóban szemléletesen rögzített az evangéliumban. Máté 27.57-60-ig Károli. Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember arimatiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez Pilátushoz menvén, kéri vele a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. És magához vévén József a testet, begöngyöli azt tiszta gyolcsba, és elhelyezé azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott, és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne. Márk 15-46 Károli. Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyöli a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, amely kősziklából velő kivágva. És követ a sírbolt szájára. Lukás 23.53 Károli. És levévén azt, begöngyöli azt gyolcsba, és helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt. János 19.38-40-ig. Nagyon figyelj az utolsó mondatra. Ezek után pedig kéré Pilátust az arimatiai József, aki a Jézus tanítványa velő, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét. És megengedé Pilátus. Elméne azért és levevé a Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka mentvelő először Jézushoz, hozván mirhából és álóéból való kenetet, egy száz fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték az lepedőkbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Most erre mit mondjunk? Hol van itt koporsó? Pedig ezek az idézetek is kizárólag a károliból valók. Vagy csak Krisztus testét nem tették koporsóba, neki ne jutott volna ha ez lett volna a szokás. Dehogy. Hiszen János evangéliumában még az is ott áll, hogy és begöngyölgeték az lepedőkbe illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Szó nincs tehát semmiféle faládáról vagy koporsóról. Ismét csak erről beszélek. Nos, Kedves olvasóm, mit is mondhatnék még neked ezek után? Az 1908-as revideált Károli ma vitathatatlanul a legnépszerűbb és legismertebb hazai bibliafordítás, egy olyan mű, amelyen keresztény generációk nőttek fel és okultak. Hamisan. Egyrészt mert nem értik, nem értették, másrészt pedig azért, mert igen sokan tettek is azért, hogy az. Olvasók ha már a kezükbe veszik ne értsék, ne érteszék! Akik ezt tették az írással, azoknak a kedvéért mondom én is itta azt, amit István testvérünk és úrunk a megváltó Krisztus is elmondott, amikor végül olyan bűnt követtek ellenük, ami jóvá tehetetlen volt. Abcsel 7.59, Lukás 23.34 Károli Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja velő, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térre esvén pedig, nagy fenszóval kiállta, Uram, ne tulajdonítsd nékike bűnt. És ezt mondván, elaluvék. Jézus pedig mondő, atyám. Bocsásd meg nekik. Mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájuk sorsot. Vajon mire gondolt István, földi élete utolsó pillanataiban és különösen mire gondolhatott úrunk a megváltó Krisztus amikor ezzel érvelt a teremtő atyának? István beszédét még magyarázhatjuk betű szerint, de mire utalt Krisztus? Mi az, hogy nem tudják mit cselekesznek? Ezen hajlamosak az emberek csak úgy átcsiklani, de ha belegondolsz, hogy hogy nem tudják mit cselekszenek. Hész felnőtt, Tudatos, szabad akarattal bíró emberek voltak ott mindannyian nem igaz. Mert ma ezt tanítja a teológia és a teljes akadémikus tudomány kéz a kézben. Itt igen nagy az egyetértés ugyebár. De Krisztus mégis ezt mondta. Nem tudják mit cselekesznek, nem tudják mit tesznek. Megoszlanak a fordítások, de a lényeg ugyanaz. Ezt mondta tehát az Úr. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mit mondanak erről a tudós bölcsek, akik ezt tanítják, mert van arról más emberek által elismert és kiállított papírjuk, hogy taníthatnak erről. Mit értett az úr az alatt, hogy nem tudják mit tesznek? Értelmezzük. 1. Természeti ember, betű szerinti látásmód, azok ott például István esetében, mint szól, Késő pál, és, elvakult gyűlölettől fűtve, dütöl vakon vagy szadista élvezettel, hogy büntetlenül ölhetnek haigálták agyon a védtelen Istvánt. Apcsel 754, 757, 22 Károli szerint. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják velő ő ellene. Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egy akarattal reárohanának. És mikor a ma és írodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék és helyezlém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték. Itt tehát lehetett szó elvakult düfről. De Krisztus esetében a gyűlölködő zsidók tevőlegesen nem vettek részt a kivégzés aktusában. Azt kizárólag legionáriusok hajtották végre. Vajon ők sem tudták mit tesznek? Hogyan lehetséges ez? Hiszen Krisztus ezt mondta. Talán arra gondolt, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy kit feszítenek meg. A természeti, a betűvizsgáló ember nyilván maximum erre a következtetésre juthat. Ezen túl már csak Isten szelleme segítségével, kizárólag az ő vezetésével lehet mélyebb felismerésre jutni. Ettől függetlenül, a magam részéről úgy vélem, hogy semmiféle morál alapján, sem korszellemre, sem hadi állapotra, sem politikai célra való hivatkozással nem hitelesíthető egy ilyen jellegű cselekmény. Egy szóval mindenképpen elfogadhatatlan. Az, hogy ezt a rómaiak rutinszerűen, kvázi munkaköri kötelességként, parancsra végezték, hasonló módon nem jelenti azt, hogy nem tudják mit cselekesznek. Mert ez hangzott el Krisztus szájából. A rómaik nyilván tudták, hogy fizikailag mit cselekszenek, hiszen nem hirtelen felindulásból, na ez is milyen érdekes, amikor valaki elveszíti az eszét, a viselkedése feletti kontrollt, hiszen hogyan fordulhatna elő ilyen, ha a magad ura kennél. Ilyenkor elárulja magát a démonod, de teheti, nem kockáztat semmit, hiszen senki nem jön rá semmire, hanem előre kitervelten, Konkrét Pilátusi parancsra, hosszas előkészületek után tették ezt. Elítéljük, megteremtjük a feltételeket, megtesszük. Ez volt a recept, bár Krisztus esetében ezt még alaposan meg is fűszerezték. Megkorbácsolták, leköpködíték, tövisből koronát adtak rá, pofoszták, ütötték-verték, és ki tudja még hányféle módon gónyolták és alázták az urat. Tehát eltervezték, Előkészítették és meg is tették. Mi az hát, hogy nem tudták, mit cselekszenek? De kíváncsi lennék van-e egyéb, az általánostól eltérő meglátás e kérdés kapcsán. Ám miután én írom, bocsánat, mi írjuk e könyvet, hát nekünk is kell megválaszolni e kérdést. Jöjjön tehát a szellemi ember válasza. Hiszen úgy vélem, betű szerint ez a Krisztusi kijelentés valójában megmagyarázhatatlan. Kevés ide a nem tudták, hogy Isten fiát, az urat feszítik meg jellegű magyarázat, hiszen Krisztus nem úgy fogalmazott, hogy nem tudják kivel cselekszik -e ezt, hanem úgy, hogy nem tudják mit cselekesznek. Ha valaki pontosan fogalmazott, ha valaki tökéletesen átgondoltani és minden szót tudatosan kiejtve a száján beszélt valaha e világon, akkor az Krisztus volt. Ő nem hagyott volna soha ilyen pongyolaságot az őt keresőkre. Nem is hagyott. Csak megint, mint oly sokszor, a világ nem érti őt. Mindjárt elmondom, hogy meglátásom szerint mit mondott ezzel az Úr. Kettő. Ha ismered az írásaim, akkor már tudod a választ. Ha nem, hát következzék itt is. Krisztus pontosan tudta azt, amit. Az emberek, mi több baróla tanítók döntő többségem ma sem tud. Azt, hogy nincs sem szabad akaratuk, sem szabad gondolkodásuk, sem egyéni kompetenciájuk eldönteni bármit is. Bizony. Krisztus pedig tudta ezt. De. Mint írtam, például az Evötá című munkában, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy felelősség sem terheli őket ebben a dologban. Képzeld el, hogy micsoda negatív idézőjelben érdem az, hogy a világon valaha élt összes ember, mondjuk 20 milliárd vagy ennél is jóval több közül, éppen az a néhány, három-öt katona teszi meg az Úrral ezt a cselekményt. Erre mekkora az esély, Hogy ebbe a csapatba bekerülj? Vagy, hogy te idézőjelben nyerd el Longinus lánzsáját? Vagy szerinted véletlen, hogy éppen kik kerültek oda? Hogy személy szerint ki korbácsolta meg, ki köpte, ütötte arcon, tette a fejére a tövis koronát, hogy kiverte bele a szögeket a testébe, hogy ki szúrta meg a láncsával, hogy ki kínálta meg egyszettel, hogy kikvetettek sorsot a ruhájára. Véletlen. Ha bárki is ezt hiszi, akkor javaslom kezdje el az olvasást mondjuk az első írásomtól. Hiszen a véletlen nem létezik. Tehát mekkora idézőjeben szívás ez, már elnézést a kifejezésért. Atyám! Az urat megfeszíteni. Ez nagyon, de nagyon gáz. Isten pedig kijelölte erre is a befutókat nyilvánokkal, ahogyan nyilván az iskarióti jódás sem véletlenül nyerte el az áruló szerepét. Az úr pedig pontosan, előre tudta, hogy jódás lesz ez a szereplő a történetben.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 De jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Ez is milyen sokat mondó kijelentés, mely szerint szükség, hogy botránkozások essenek. De hányan értik ezt valójában? Mert mi az, hogy szükség? Mit jelent itt a szükség? Azt, hogy kell. Mi az, hogy kell? Az, hogy muszáj. Muszáj. Talán nem lehetne mindenki jó. Szép és okos. Jó ember. Nem hát. Hiába gondolják azt oly sokan, hogy mindenki megtérhet, helyes felismerésre juthat, s a többi. Dehogy. Egy elvesztésre szánt edény soha az életben nem térhet és nem is tér meg. Mert eleve elvesztésre szánt edény. Mint például és zsau volt. Róma 9.23 Károli. És hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalomedényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? Mit szólhatsz ellene? Mit? Semmit. Prédikálhatsz, magyarázhatsz, téríthetsz hasztalan. Aki az irgalomedénye az megmenekül, aki pedig elveszítésre szánt edény az elvész. Minden földi, emberi, sátáni tevékenység ellenére. Mit szólhatsz ellene? Semmit. Minden úgy lesz, ahogyan azt Isten eleve elkészítette. Mert ez Isten akarata. Beszéltem már sokat János evangéliumáról. Mondtam és tartom, hogy önmagában ez az egy könyv gyakorlatilag mindenre megadja a választ, mindenre ami igazán fontos. Megtanít mindenre, amit tudni kell az élethez, feltéve, hogy elolvasod és megérted, feltéve, hogy Isten megérteti veled. Íme, egy újabb döbbenetesen mély igazság magától Krisztustól innen János 7-6 Károli. Mándő azért néki Jézus, az én időm még nincs itt. A ti időtök pedig mindig készen van. Mi az, hogy a ti időtök pedig mindig készen van? Persze a fordítások legtöbbje ezt is meghamisította, így érthetetlenné téve az igét, illetve elrejtve annak valódi tartalmát, de a Károli itt azt kell mondjam éppen tökéletes. A Csiával egyetemben, de itt még annál is jobb. János 7-6 Csia Lajos szerint. Jézus erre ezt mondta nekik, az én időm még nincs itt, a ti időtök mindenkor készen áll. A görögben itt a étoimosz szó szerepel, amelynek egészen konkrét és egyértelmű jelentése, jelentése van, készen, álló, kész, elkészült. További kiegészítéssel vagy toldalékkal azonban egyképpen módosul a szó kész, elkészült, alkalmas, fölkészült, személyi. És bár a görögben egyértelműen a Károli féle tökéletesen és a csia féle helyes fordításnak megfelelő szó szerepel, szinte minden más magyar változat másképpen érezte ezt az igét helyesnek. Neovulgáta, Szent István, Békés Dalos szerint ugyanez a szakasz. Jézus azt felelte nekik, az én időm még nincs itt, de számotokra az idő mindenkor alkalmas. Jézus ezt válaszolta nekik, nekem még nem érkezett el az időm, de nektek mindig megfelelő az idő. Jézus így felelt, az én időm még nem jött el, nektek az idő mindig megfelelő. Ugye? És ezeket csúfolják Szentírásnak. Megint, ismét csak, mint egy meteorológiai jelentés csökkent értelműek számára. Alkalmas az idő, megfelelő. Egy kávéra, vagy egy kirándulásra. Hol jöhetnél rá ezekből arra, hogy mit akart itt elmondani a megváltó Krisztus? Sehol. Nem véletlen. Persze lehet egy olyan hazug magyarázatot ide sugalni, hogy az úr itt arra utalt, mi szerint egy-egy ember számára bármikor alkalmas az idő mondjuk a megtéréshez. Lehet, de ettől még hazugság marad. Hiszen ideje, mégpedig eleve elrendelt ideje van mindennek, lásd. Prédikátor 3.1. Károli Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Itt van az igazság, aki hajja értse meg. Visszatérve a János 7-6-ban leírt ígére, ugye ott az óra benne nem hívő, őt esetenként gónyoló atyafiaknak mondja a fent olvasható mondatot. Majd elmondja, hogy János 7-7 Károli, titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl. Mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Kiket nem gyűlölhet a világ. E világ. Akik ehhez a világhoz tartoznak, illenek. Akik azonban Krisztushoz tartoznak, azokat gyűlöli ez a világ, erről alább. Tehát itt azt látjuk, hogy van egy döbbenetesen mély és egyértelmű kijelentés az úrtól, de még ha helyesen, mi több, tökéletesen hozza is ezt a károli, akkor sem érti gyakorlatilag senki a lényeget. Miért? Mert nincs meg a szellemi hozzáférése a megértéshez. Jelenések 14-3 magyar bibliatársulat szerint. És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. De ezt már mondtam. Szóval, mekkora különbség van jelentését, mondani valóját tekintve a között, hogy a ti időtök pedig mindig készen van és a között, hogy de nektek mindig megfelelő az idő. Elmondom, ég és föld. Az, hogy ezeknek az ideje mindig, mindenkor készen van annyit tesz, hogy már régen elvégeztetett. Az úr itt egy nagyon fontos igazságra utalt, de nem értette sem akkor, sem most szinte senki. Remélem nem fogalmazódott meg benned az a kérdés, hogy amennyiben nekem van igazam, akkor miért mondta az Úr, hogy az ő ideje még nincs itt? Remélem nem, mert ha igen, akkor egy szót sem értesz abból, amiről mi itt beszélünk. Tehát meg kell lennie a dolgoknak, ahogyan azt maga az Úr is elmondta számos alkalommal földi pályafutása során. Lehetetlen dolog... Hogy botránkozások ne essenek, hiszen Isten eleve meghatározta ezeket a terve elkészítésekor, de jaj azoknak, akik által megesnek ezek a botránkozások. Nol, nem irigylem őket, igaz mást sem. Istennek legyen hála. Tehát Krisztus, mint annyiszor küldetése során, emberi életének utolsó pillanataiban is kijelentette az igazságot. Hogy akinek füle van az hallja, az emberek nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem tudták akkor és nem tudják ma sem. Fentiek ismeretében tisztán láthatjuk tehát, hogy itt valami nagyon nem kóser ebben a kereszténység nevezetű kotivalékban, hogy stílszerűen fogalmazzak. Hiszen tudod, zsidó vagyok. Szellemi zsidó. A szellemi Izrael egy tagja. A kereszténység hazugsága, amely a nazarénusok felekezetének helyét vette át nagy Szent Első Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus Cainstil után a keresztség, keresztelés hamis szentsége, amely a bemerítés szokását írta át és hamisította meg, a Szent Háromság hamis dogmájának elfogadása. Terjesztése és tanítása, amely ismeretlen volt a Krisztusi apostoli egyházban, a károli kitartó lelkezése és szent lelkezése ott, ahol a görög szöveg határozott különbséget tesz a szikélélek és. Neuma szellem! Neumatos szellemszavak, szavak, fogalmak között, a számos igehamisítás mind-mind olyan tények, amelyekbe kellene indítsák a vészcsengőt minden józan, látni, hallani és nem utolsó sorban gondolkodni képes, az urat kereső és követni kívánó ember elméjében. A legtöbb fordítás a psziché esetében igyekszik az élet szót hozni, a neuma esetében pedig a lélek szót. Ebből a szempontból messze a csia lajosféle féle új szövetségfordítás a legpontosabb, érdemes ezt tanulmányozni ebben a tekintetben is. A csia féle csak új szövetségfordítás húsz esetben hozza a lélekszót, míg 422 esetben a szellemszót, ideértve a szellemszótővel bíró szavakat is. Az 1908-as revideált Károli ezzel szemben mindössze kétszer említi a szellemszót, ám ezt a teljes protestáns kánonba zártó és új szövetségre, azaz 66 könyvre értve. Ebben a fordításban az új szövetség esetében 110 alkalommal, míg az új szövetségben 258 esetben szerepel a lélek szó kis hiba határon belül. Ezzel csupán arra kívánom felhívni a figyelmet ismét, hogy mindkét verzió elvileg biblia, mégis, ekkora eltérés van a két fordítás között csupán ebből az egy szempontból. Ami tény ezzel kapcsolatban, hogy a Károli makacsul tartózkodik a szellem szó említésétől, és számos esetben a például az online fordítók szerint kizárólag szellem jelentéssel bíró görög szót is léleknek vagy életnek, de semmiképpen sem szellemnek fordítja. Erről a pszichépneuma témáról, Különösen mondjuk egy Csia Károli összevetés kultúrközi kontextusában tárgyalva a témát, egy külön fejezetet lehetne írni, amely nem itt szándékom. Hagyok neked is kutatni valót kedves olvasóm.